tuota taustaluppi. Näin. Kaikki nappulat taas vinossa. Tässä viikon tauko oli eipä ketään varmaan häirinnyt pääsiässä lomaa ynnä muuta. Oli itsellä kiirettä Tällaista niin en sitten jaksoa ruvennut tuppaamaan ulospäin. Öö, tämä on nyt hyvin lyhyt jakso. Ei varmaan mittaa tule montaakaan minuuttia. Ja ajattelin nyt informoida nytten kuuntelijoita tällä. Tarla podcasti on muuttumassa, mutta otetaan nopeasti omat kuulumiset tähän. Öö, Pääsiäis oli ja meni. Sitten on ollut kokeita. Tänä oli muun muassa Ruotsin valtakunnallinen huomenna Matikan koe. Sinne on lähettävä tästä lukemaan musiikkiviikon jälkeen. Ja sitten vielä... Öö, Skootterin tänään kävin hakemassa. Eilen kävin katsomassa, koeajamassa ja tänään sitten. Ja jos ketä kiinnostaa, niin se on killeran Runner vuosimalli 2003. Semmonen skootteri nyt tossa pihassakin on. Mutta ennen asiaan, eipä varmaan enempää näistä omista kuulumisista, Ensi viikolla perjantaina, eikö torstaina, olen menossa katsomaan nyt sitten sen Ihmissusi näytelmän, mistä jo puhuinkin aikaisemmin. Ja siitä ehkä teen sitten jonkunnäköistä juttua, pitää katsoa. Seuraankaa kalenteria. Niin, niin nyt tähän informoimiseen, eli Tarla-podcast, niin se muuttuu taas. Koko ajanko se muuttuu, ajattelette tietenkin. Mutta ei. Nyt tämä musiikkiviikkoa sitä jollain tavalla houstaa ja sitten tuota on tämä. Ja ymmärrätte kai, että tämmöisen yhden podcastinkin tekeminen se vie monta tuntia viikossa. Ja nyt se kaksi podcastien niin se alkaa olla silleen ihan limitillä. Kyllä kumpaakin pystyisi tuottamaan, ei siinä sen puoleen. Kyllä yhtään mitään, mutta on nyt noussut sellaiset juttuja tavallaan, että... No, minkä takia välttämättä aikaa sitten tuhlatakaan kahteen, kun yhdessäkin selviää ja tekee tätä toista, mitä on oma. Kun musiikkiviikossa on muitakin mukana, niin tekee tätä omaa sitten vain tälleen sattumalta, milloin tulee juttua. Syytä tähän muutokseen oli oikeastaan pääsessä, että kuuntelijoita tosin on ihan kiitettävästi. Niitä olen tuota feedin kautta seurailut ja tälleen livenäkin. No. Kyllä sieltä aina muutama löytyy, että ei vielä saisi olla enempi ei sen puoleen. Mutta feedin kautta sieltä ihan mukavasti niitä kuuntelijoita löytyy, mutta sitten taas minkälaista palautetta ei ole pitkään aikaan tippunut tänne päin. Laskin, että olisiko neljä palautetta, kolme neljä palautetta koko Tarula-podcastin historiassa ja 15 jakso on nyt kuitenkin menossa. Että vähän, vähän heikosti on ja se on kuitenkin se ja palkka että palautetta vaan tänne päin tulemaan. Siis oikeasti. Jos ei minkäänlaista palautetta tunne, niin tulee sille, että no joo, että kyllä tätä tota fiidiä ladataan, mutta kuunteleeko näitä ihan oikeasti kukaan? No kai sitä joku kuuntelee, mutta se, se motivoi oikeasti. Ja. Sitten ajattelin keskittyä tuohon musiikkiviikkoon, kun siinä niitä muita on, niin vähän ehtii niitä juttuja katselemaan paremmin, systeemiä ynnä muuta. Ei ole niin kiirusta, mutta emme tei, emme unohda, emme unohda teitä. Teen podcastia silti, tämä ei mene jäihin. Ja sitten keväällä tulee kaikenlaista kiirusta kuitenkin, niin ajattelin, että voi olla, että jaksoja jää väliin ynnä muuta, niin laittaa nyt vähän harventaa tätä omaa aikataulua tässä kohtaan, että ehtii vaikka sitten tehdä omaa musiikkia ja äänitelläkin sitä tässä vähän enemmän. Joo. Sitten kun teen tätä jaksoa, niin aina niin, sitä kannattaa seurata tuota, jos Livena haluaa kuunnella varsinkin, niin tuolta stream.livekalenteriä, sieltä löytyy sieltä löytyy hyvin muita ja Sieltä löytyy kaikki muutkin podcastit, jos podcastit muistavat laittaa sinne omat tietonsa. Se on tietysti aina se. Mutta itse, itse laitan kyllä. Lupaan, että sinne aina täytän samaa kalenteria sitten oman Tarula-podcastin osalta. Sieltä löytyy tarulapodcast.blogspot.com, niin sieltä löytyy sitten linkkiä sinne livekalenterin Sieltä pääsee myös katsomaan. Ja tarulapodcast.blogspot.com niin sieltä löytyy sitten jakso. Tämä ohjelma merkinnät. Joo. Ja sitten sitä palautetta sitä voi laittaa osoitteeseen podcast At Niin sinne sitten, jos nyt jotain jäi mieleen. Niin, tai sä jotenkin kommentoida tätä. Tämä tosiaan näyttäisi, että tämä on aika tyynkä jakso. Aika nopeasti tuli tämä varsinainen. Asia käsiteltyä. Eipä sitten, no... Tämä oli tällainen todella, todella lyhyt jakso. Ei, tässä on mennytkö kuusi minuuttia? No. Mennään sitten tällä lyhyellä kaliperillä. Ensi viikolla on ainakin hiljaa, koska olen teatterissa. Sitten miltäs tuo kalenteri sen jälkeen näyttääkään. Katsotaan taas tuota stream.net Sieltä vaikka sieltä löytyy kalenteri, niin... Joo. Tosiaan tässä voisit tietysti mainita, että jos on irketsä jotain asiaa, niin voi laittaa sieltä ja voi tänne soittaakin. Jos ei muuta tekemistä ole. Kyllä, kyllä. Jopa se nyt aukee verkkaisesti tuo kalenteri. Mennään millään. Hm. Ei väkisi. No ei muitakin palveluita, ei sempo. Noi, noi. Tuosta nyt pitää ainakin saa. näistä Ei sitä Stream, netin kalenteria. Ei, Mä ei niin kannata luottaa, mutta sieltä löytyy tarvaparkastin aikataan. Ja sitten omasta kalenterasta tietysti. Joo, ensi viikolla ei aina kantuu. Sitten onkin vappu. Seuraavana, sieltä tietysti voisi, sieltä taas tulee, niin kun oli aprillin lähetys, niin tulee stream.netissä vappulähetystä. Siihen tietysti voisi oman korten kekoon. Joo, 30. päivä voisi olla esimerkiksi alustavasti sellainen. Pitää nyt vähän katsella, Huika. Tässä kohtaa tietysti voisi... Hmm, Uutisoija, jo, että kesäkuun lomaa. Se on lomaa ja heinäkuustakin osa, että lähden töihin Koski TL on paikkakunta. Jos joku asuu siellä, niin voin, voi ehkä mahdollisesti tulla monista. Pitää katsoa. Niin sinne lähden duunia tekemään. Niin en ole mik tai mikrofonin ääressä, että mikro varmaan lähtee mukaan, mutta mikrofoni ei niin. Sen takia ei sitten kesäkuussa lähetystä tule ollenkaan. Ehkä sitten heinäkuun puolella vähän noista. Aikin Lappeenrannassa ilmeisesti Melonta maraton niminen tapahtuma järjestetään. Jos siitä sitten, kun Melontaa harrastelee, niin tekisi jonkunnäköistä juttua. Mutta, oliskohan tämä jakso tässä. Uutisia en tällä viikolla ole seurannut, joten niitä ei tule. Päivän sää tietysti voisi kaivaa. Taas se tästä. Noi Tosiaan tänään tuli ajeltua sitten vähän enemmän tässä. Kevään avaus tuli tehtyä eilen tossa mopolla ajassa. Ja sitten tänään tuli 7,5 ajet, kilometriä ajeltua. Yllättävän vaikea muuten puhua ja kirjoittaa yhtä aikaa. Kokeilkaa vaikka, ei todellakaan. Kyllä meillä on vaikeaa. Joo. Mistä No. Ei ole näköjään tarvinnut pitkää alkaa täällä, käy. Näkee heti, että... Tuossa. Noh. Tätihan se avautuu. Otetaan sitten vaikka sää tähän näin. Tänään on 16.4.2009. Säätiedotus on kello 12 jätetty. Tämä on Tarla Podcast 15 jakso ja eipä tässä varmaan. Siinähän se. Jatketaan. Sää tiedoitus 16.4.2009, kello 12. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Tänään maan länsiosassa sataa paikoin lunta ja räntää yöstä alkaen myös muualla maassa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan länsiosassa eikkoa tai kohtalaista etelään ja lännen välistä tuulta. Lisääntyvää pilvisyyttä lännen, lännestä alkaen paikoin lumi tai räntäsadetta. Huomenna tulee vielä paikoin vesi tai räntäkuureja. Päivän yli lämpötila on tänään ja huomenna plus kahden- se, plus asteen välillä. Lämpiminta on etelässä. Yön alin lämpötila on nollan vaiheilla. Mä oon itäosissa. Vähitellen voimistumaan lounaan puolesta tuulta. Väitellen pilvistyvää ja yöstä alkaen painkoin lumisadetta. Huomenna päivällä yleisimmin vetelässä myös räntää. Päivän ylin, alin, ylin lämpötila tänään plus 3-6 asteen välimaastoon. Huomenna sama tai vähän alempi. Juhun alin lämpötila minus 1-5 asteen välillä. Joo, nyt haukuttaa. Kato kokeet. Mutta jatketaan maan pohjoisosassa. Väitellen voimistumaan lounaan puolesta tuulta vaihtelevaa pilvisyyttä enimmäkseen poltaa. Illalla pilvestä ja yöstä alkaa monin paikoin lumisadetta. Päivän yli lämpötila on pohjoislapissa tänään 0-3 astetta, huomenna vähän alempi. Muualla lämpötila on tänään ja huomenna 0-4 asteen välillä. Yön oli lämpötila 2-6 astetta. Ja sitten varoituksia on tuulivaroitus ja pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on keski- ja pohjoislapissa pohjois huomenna päivällä vaarallisen voimakasta. Ja sitten... Öö. Ajokeli muuttua paikoittain huonoksi illasta alkaen Varsinais-Suomen Satakunnan Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa lumita tai räntäsäkeen sekä tienpintojen jäätymisen vuoksi. Ajokeli muuttuu huonoksi yöllä tai aamupäivällä maan pohjoisosassa sekä Keski-Suomen, Etelä-Savon, Karjalan keski Tummi Täräntäsäkeen sekä Lumipyryn vuoksi muualla maassa valitsee normaali ajokeli. Tänne ei onneksi ole mitään varoituksia pääsee Mopolla päästelemään. Se on tärkein. No ei, Ei sitä huomenna, ei kauheasti. Viikonloppuna lähden vähän isoseks tonne leireille. Siitä saa parikymppien rahaa, niin muutaman kympin, niin sitten siitä. Mutta hei, nyt on mennyt jo 12. kohta 13 minuuttia noin. Niin on 13 minuuttia mennyt, laitetaan tähän väliin, tai tähän väliin, tähän kohtaan, viimeinen biisi. Tarula-podcast hiljentyy ainakin viikon ajaksi, katsotaan sitten, jos on vähän aikaa aihetta höpistää. Mutta joo, tämä on sen niminen kuin Achilles, Just Like You, ja näin. Siinähän oli rätisevä loppu. Kaikkea sitä tuleekin vastaan. Tosiaan, tämä jakso oli tässä. Kiitos kaikille kuuntelijoille niin live kuin podcast-muodossa. Pysykäähän kuulolla ja tapaamis... kuulemisiin. Eihän voi sanoa vaan kuulemisiin. Hannu kiittää.